Senhor Presidente, demais EDIs, a ao público que nos acompanha pela internet, eu gostaria de começar hoje com algumas narrativas, coisas que a gente vê pelo Brasil lá fora. Em Águas de Santana, região norte do país, ex-vereador condenado judicialmente. Não pôde participar de uma eleição, tentou lançar seu irmão e o irmão não ganhou. Mesmo assim, tentou uma boquinha para o irmão e colocou esse irmão numa função que não tinha como ter erros, mas teve erros e a pessoa foi demitida. Esse mesmo ex-vereador lá em Águas de Santana, sem poder ocupar oficialmente nenhuma função, por clemência, caridade, Dos amigos do partido dele, recebia dinheiro para ajudar em algumas atividades. E a melhor parte é que o dinheiro vinha de uma pessoa bastante desafeta dele. A vida não é justa lá em Águas de Santana, com certeza. Mas tem situações em Asa Branca também. Uma pessoa que vive de política desde sempre, seja em associações, secretaria, vereança. Agora, essa pessoa lá em Asa Branca, ela é tão falsa. Que alega nunca ter indicado ninguém para nenhuma função. E eu acho que ela esquece de quantas indicações sempre fez, seja para direções de escola, porque lá em Asa Branca, assim como a Quinta em Quara,、uh, o diretor é escolhido por indicação política. Acha que o povo esquece dos coordenadores de postos, outras funções que ele não indicou, exigiu. Até o filho desse vereador, lá de Asa Branca, trabalhou no governo que o camarada fica xingando lá naquela cidade. Por alguns pixels, bytes que seja. Mas trabalhou. É incrível a cara de pau de alguns. E o pior, esse se achava tanto que queria indicar sempre um lugar para a viúva porcina trabalhar. E exigia que fosse assim. Mas nunca fez nada. Interessante. e Guarabira do Sul. Tem uma brava mulher, brava, de família nobre, bem casada, que era, mas resolveu largar tudo para conquistar uma pessoa que achava que era de outra. Pobrezinha. Pensa que tudo acontece por causa dessa pessoa lá, dessa vereadora. Tão ocupado em achar erros nos outros que esquece de ser feliz. E termina adoecendo. São histórias com E, que acontecem mundo afora. Mas o povo gosta de ver isso, isso d a ibope. Quando, quanto mais a trama é enredada, mais ibope dá. E às vezes alguns, sem confirmar a verdade do que lê, do que vê, tomam aquilo. Aquela novela, como se fosse fato, e começa a ir divulgando. O problema é que, quando, na hora da fofoca, nomes são citados, locais conhecidos são citados, nós podemos responder civil e criminalmente pelo que for falado ou escrito. Temos que ter atenção, como pessoas públicas que somos, Quando formos acusar alguém, seja uma pessoa física, seja uma instituição, seja um profissional, seja um agente público, se tem convicção, se tem provas, muito bem, busque os meios legais com as provas e faça as acusações. Mas se esconder atrás de rede social ou fingindo p e t i r para chamar atenção para si, além de desprezível, pode custar caro. Alguns, se não t e m nada para falar do trabalho próprio, porque talvez não tenha feito nada, d e v e r i a evitar ao menos mentir a respeito dos outros. Encerro parabenizando a todos os taquarenses pela passagem do aniversário, que foi recente, na sexta-feira passada, e também parabenizando a todos os que realmente se envolveram para que o nosso hospital. Conseguisse superar a crise e parabenizo a empresa que chegou, que cada dia me supera、uh, aquilo que eu imaginava que fosse. Muito obrigado.